Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa, abbiamo ceduto volentieri un quarto d'ora della trasmissione Entropia Massima per gli aggiornamenti sui fatti della Val Susa e quindi cominciamo questo nuovo appuntamento del lunedì con una novità rispetto all'anno scorso, abbiamo un appuntamento che non ha diciamo, un tema fisso ma ha una modalità fissa che è la Uh, definizione esatta è la lente femminista e femminile sulle crisi quindi abbiamo Daniela che uh, ha già partecipato alle trasmissioni dell'anno scorso ma quest'anno avrà un, uno spazio diciamo dedicato ecco pensiamo che sia uh, e speriamo che sia una novità apprezzata e sicuramente interessante buonasera E buon buonasera a tutte e a tutti e comincio subito con una, un passaggio che per me è molto importante e che è una poesia c'era un tempo in cui non eri schiava camminavi da sola ridevi a gola aperta facevi il bagno nuda dici di non ricordare più niente di quel tempo di non avere neanche le parole per farlo, che non può essere vero. Ma ricordalo, fai uno sforzo per ricordare, o se proprio non ci riesci, inventalo. E ho voluto cominciare così, perché quello che vorrei sperimentare con voi in questi spazi che mi vengono, mi vengono concessi, dalla no, dai, non dire, non dire concessi <ride> che è brutto questi li, li, li abbiamo decisi insieme L abbiamo no? decisi insieme <ride> con Giangi è vero ma c'è sempre troppa voce maschile e poche le note eh, di una musica femminile e quindi per me è, è anche un non dico un peso però una responsabilità di narrare una storia differente che io ho scoperto non mi era stata narrata quando ero piccola. e Quindi questo sarà il mio compito, il mio obiettivo in questi spazi che voglio condividere con voi. Sarà una sorta di, di sperimentazione, perché a me piace sperimentare, in quanto penso e ritengo che se il sistema dominante stabilisce da sempre i propri obiettivi, io vorrei con voi non definire un obiettivo, Ma giocare con voi il, i passaggi e i processi. Quindi un po' questa è la mia modalità, eh, che appunto condivido con voi. E vorrei cominciare, mh, da, eh, mi verrebbe da dire dal principio, cioè dal, dalla storia e dalla preistoria: perché mh, ci hanno sempre detto che la violenza è inevitabile. la guerra è inevitabile e ho scoperto studiando analizzando facendo delle ricerche insieme ad altre donne che eh, era una menzogna o forse una, una menzogna moderna perché magari in un tempo passato questo non si era verificato perlomeno in alcune aree eh, che ho indagato eh, grazie al, al alla scoperta di alcuni testi sia di antropologia che di archeologia. Quindi questo è ciò che mh, vorrei portarvi in questo, in questo percorso e piano piano vi, vi narrerò e vi racconterò uh, quello che le donne mh, diciamo qui in Italia stanno facendo e, stanno, e, e che tipo di storia stanno ripercorrendo. Allora io cercando di essere in linea con questa trasmissione ho fatto una scaletta di sole voci femminili. Grazie, e... avrei voluto chiedertelo, mi <ride> hai anticipato. Allora ti leggo nel pensiero. Sì, sei gilanico. <ride> Bene, allora ascoltiamo un pezzetto che si intitola Anna delle Freelance Whales. Whales sono le balene. You meet me on the balcony I prepared a light show, you could fake a melody We could argue over where and when the symbol hits should be Well Hannah takes the stairs and I usually take the elevator Every now and then she offers me a lemon now and later Please don't play the matchmaker, please don't be a player hater If you dig a recent work, then you should go congratulate her vi narro della, di, una, di una storia, quando all'inizio erano le madri. Allora, se devo prendere gli studiosi, diciamo, cari alla, alla radio, dovrei parlare di Bachofen, poi di Max, di Engel. Io invece vorrei parlarvi delle, delle scrittrici e delle pensatrici eh, donne che hanno eh, raccontato l'inizio delle madri, perché c'è una differenza. nella voce, tra la voce di un, di un maschile e la voce di un femminile. Allora, eh, si dice, mh, nella, nella storia che io ho di recente scoperto, che il, nel periodo preistorico eh, le società fossero eh, egualitarie, mutuali e matrilocali. Cioè, politicamente, sì. La domanda che magari qualcuno si farà, quando dici preistorico, grosso modo, a quante migliaia di anni sì. fa ti riferisci? Diciamo dal 10.000 10 anni avanti Cristo fino al 2000, al 2000 avanti Cristo. Perché dal 2000 eh, in poi, quindi noi praticamente stiamo avendo... Abbiamo avuto 5.000 anni di sistema patriarcale, però precedentemente eh, sono esistite delle società mutuali e, e dove la, la donna aveva un ruolo fondamentale. Era, dal dal 3.000 a.C., no? 3.000 eh. più 2.000? 5.000? Cioè dal, dal 2.000 a.C. fino ad oggi... Sono 4.000. Eh, sì, 3.000, mm. ok. E, mm, e quindi precedentemente... Eh, ci sono state queste queste società che ho indagato eh, con, con, con autrici logicamente studiando ed el elaborando questo percorso eh, soprattutto nell'area eh, dell'economia dell'europa de dell antica anche se ehm, ci sono scritti che sostengono che anche in altre aree continentali eh, e anche nell'America Latina o nell'Asia o nell'area diciamo europea queste società sono esistite. No? È quello che Bakofen dice, eh, ci sono stato un tempo delle società matriarcali E successivamente, poi l'evoluzione è stato il sistema patriarcale. Mm. Quindi potrebbero esserci state anche in posti tipo la Cina, la Lega sì. Minore sì. le altre sì. che hai mancato tu, sì. le colombiane. Esatto, anche. esatto. E poi ci sono stati degli accadimenti che hanno determinato la sconfitta di queste popolazioni. Uh, per esempio nell'area europea questa sconfitta è stata determinata dall'invasione degli indoeuropei che venivano dalle steppe a ondate di 3-4, uh, 3-4 ondate ci sono state, fino ad arrivare all'ultima ondata che è quella in cui viene um, aggredita la, la città di Creta che è l'ultimo baluardo di questa società che era una società non primitiva, ma una società raffinata, una società che eh, metteva parte del, del tempo eh, in percorsi anche di, eh, artistici. Perché se noi a andiamo a indagare eh, le, le sonore argille, le statuine o, o le argille di quel tempo, ci, ci rendiamo conto che hanno veramente una bellezza raffinata. Quindi in quel tempo... E c'era uh, uh, si, uh, diciamo il tempo veniva dedicato anche per uh, per l'arte per la bellezza e per la parte uh, anche uh, sportiva quindi questo è un po la... perché c'era tutto questo tempo c'era tutto questo tempo perché no, non c'era la guerra e quindi queste popolazioni uh, uh, vivevano in un ambiente eh, che permetteva la creazione artistica come mai non c'erano le guerre? Prima, prima, prima di questa domanda che ovviamente apre tutto un campo sì. di discussione eh, volevo chiederti negli antichi miti che si studiano a scuola in particolare nella civiltà greca e quindi quella cretese che è ancora precedente Eh, C'è traccia, o, o invece, o comunque, viene anche mascherato, mistificato questo passato matriarcale? Ci sono alcuni miti che potresti eh, prendere come esempio. Allora, ehm, quello che eh, eh, allora io non amo molto il, eh, la filosofia greca proprio perché mi sono resa conto. Che eh, eh, in, quel, in quel periodo eh, i filosofi hanno fatto di tutto per, facendo, eh, portando avanti proprio una campagna di propaganda, mi verrebbe da dire come è avvenuto in questi ultimi anni, per distruggere quelle eh, società che erano esistite, quelle società matrifocali che erano esistite. da molto tempo se noi indaghiamo su alcuni personaggi ma uh, mh, personaggi per esempio sia nell'Odissea uh, nell oppure indaghiamo uh, il personaggio di Medea oppure indaghiamo il, il personaggio di Cassandra o anche delle Amazzoni noi veniamo a scoprire che o Clitennestra appunto e quindi l'Orestea no? noi veniamo a scoprire che c'è stato una, un grandissimo lavoro da parte di questi nuovi pensatori per distruggere quel pensiero eh, che era eh, molto sentito per sia dagli uomini che dalle donne per criminalizzarlo sì, anche sì esatto quindi eh, se noi eh, guardiamo attentamente con questa lente investigativa femminile Attraverso uh, simboli noi scopriamo, uh, certo non è un, una ricerca scientifica o accademica, è una ricerca uh, dell'istinto, è una ricerca della uh, quasi archetipa, quasi arcaica, no? che solo forse le donne possono fare e far riemergere uh, qualcosa che, che invece è stato cancellato da chi... Da chi ha scritto la, la storia? Cioè la storia è stata scritta dai vincitori, quindi dai re, dagli eroi e da, da chi combatteva le guerre. E questa ricerca è molto interessante perché mh, se eh, un tempo non, esi non, non esistevano le guerre perché non, non c'erano fortezze, non c'erano armi, si viveva con una modalità eh, differente e... Da lì possiamo trarre un esempio per ricostruire un nuovo futuro, è sia nell'economia, sia nella, nella vita sociale, sia nella vita politica. Questa è un po' la ricerca che, che sto facendo insieme ad altre donne. Voglio sottolineare che questo che stai dicendo non sono supposizioni, ma si fondano, si basano su ritrovamenti archeologici, su scavi, su sì. pareri di sì. insomma molti studiosi. no Sì. Ci sono tantissimi libri, eh, cioè non è una mia fantasia, diciamo che vengo qui eh, per, eh, per portare alla luce eh, questi testi di archeologhe, di antropologhe, eh, che non sono state mai eh, accettate molto volentieri dal, dall ac dalle accademie e dalle università. E quindi la domanda che io vi faccio è come mai... Non sono state accettate proprio perché penso, penso che mh, la violenza deve essere inevitabile. Questa è un po' la propaganda che è stata portata avanti in tutto questo periodo, cioè in questi, in questi anni, 5.000 anni. è un periodo non breve sicuramente allora vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse eh, intervenire con domande o brevi considerazioni intanto vi mandiamo un altro pezzo musicale il gruppo prima era appunto delle eh, balene libere e balene erranti freelance whales e questo adesso invece è di uh, Warpaint eh, E il pezzo si chiama bis api <susurra> che mi hai chiesto mh, chi ha scritto chi ne scrive no allora vorrei appunto portare un, un, un libro che sto leggendo che si intitola il Mar il marxismo e la donna ed è un passaggio di la farg che è il genero di max lui si era sposato la figlia di, di max cioè laura Ed è, eh, Io sono rimasta molto so sorpresa nel leggere questi, questi articoli, questi testi che sono del 1860, perché già in quei testi veniva, evidenziato, eh, veniva evidenziata la presenza di queste società di cui vi ho brevemente accennato, ma poi strada facendo entreremo nel, nelle loro caratteristiche. Allora, la Farg scrive... Il passaggio dalla discendenza della madre a quella del padre, che spogliò la donna dei suoi beni e delle sue prerogative consacrate nel tempo, dagli usi e dalla religione, non si è sempre effettuato in modo amichevole. La sua storia è scritta in lettere di sangue, in una leggenda della Grecia, che i suoi più grandi poeti drammatici hanno di volta in volta trasportato sulla scena. Ed è questa la la introduzione appunto della narrazione dell'Orestea, quando Oreste uccide appunto Clitennestra, e, e dopo quell'uccisione, l'uccisione della madre diventa non più un, uh, un gesto uh, di massima colpevolezza. Però il mito si era preoccupato di giustificare questa azione attribuendo a Clitennestra l'uccisione del marito. che a sua volta però... <ride> Clinton Estre aveva ucciso il marito eh, Agamennone. Agamennone perché Agamennone aveva ucciso la figlia. Allora eh, in quel tempo ancora esisteva una fortissima eh, tradizione dei clan e i clan erano della madre, non erano del padre. Il marito era un estraneo, quindi l'uccisione da parte di Criterinestra di Agamennone, non era così grave così come l'uccisione di una figlia o di una madre. Quindi, insomma, c'è da riflettere, no? E, e infatti queste società eh, erano eh, costituite da clan, e dove eh, la discendenza eh, veniva trasferita dalla madre alla figlia. Anche le proprietà, quando c'erano, venivano trasferite dalla madre alla e figlia. Ma vi sto parlando anche di un, di un tempo molto, molto più antico, in sostanza, e anche di un tempo moderno, perché ci sono ancora società matrifocali che vivono nel nostro mondo, e, e che eh, scienziate e ricercatrici, eh, ricercatrici stanno indagando con delle caratteristiche speciali. Vuoi spiegare la differenza tra matrifocale e matriarcale? Sì, allora, matriarcale eh, in prima battuta potrebbe sembrare il dominio delle madri, ma la ricercatrice tedesca, eh, che si chiama con un uh, nome un po' complicato, che Aide Albenkrot, eh, sostiene che archee vuol dire sia dominio sia inizio. Quindi per lei, quando si parla di matriarcato, si vuole intendere l'inizio erano le madri. E, mentre matrifocale vuol dire appunto il clan della madre, il, eh, la, la discendenza eh, è della madre. Tant'è vero che in alcune, eh, in, in alcune società... Mh, l'ho trovato scritto anche in questo libro del, sul marxismo e la donna ehm, i, i i padri non vivevano con il clan della madre e i figli erano della madre È molto interessante. Ehm, per me è stato molto interessante scoprire che eh, scrittori mazzisti portavano avanti questa, in articoli questi, questi argomenti, perché ehm, adesso a Torino, fra due settimane, il 16, il 17 e il 18, ci sarà un congresso internazionale eh, che si intitola Cultura indigene di pace. Avremo ospiti eh, um, delle donne che fanno parte di società matriarcali, matrifocali e matrilineari, usiamo tutti quanti gli aggettivi, e, e che vivono ancora così e che eh, ci porteranno alla loro testimonianza. Sono appunto le, le società dei Moso che si trovano in Cina. Le, um, le società, uh, una società che vive a Sumatra, eh, sono 4 milioni di abitanti e poi avremo ospiti um, anche le, um, alcune um, donne de, uh, della popolazione Koisan che vivono nel, nel deserto del Kaila Kalari, cioè sono le, la popolazione boscimana, ma loro preferiscono chiamarsi coesan perché è proprio la loro cultura la loro tradizione la parola bushman è una parola razzista da colonialista ci hanno spiegato quindi si impara sempre qualcosa di nuovo e loro ci racconteranno come vivono eh, avendo mh, eh, cioè vivendo queste caratteristiche quel tempo è chiaro che si sono trasformate perché quanti secoli sono passati però è molto interessante perché eh, per esempio in queste mh, società eh, io mi verrebbe quasi da dire che forse non esisteva la proprietà privata ma esisteva la comunità dei beni no quindi è per questo motivo che penso che sia giusto indagarle per riscoprire come si utilizzano le risorse e i beni comuni in un processo dove le caratteristiche devono essere altre, non queste. cioè Forse il sistema attuale, che è un sistema patriarcale o androcratico, ehm, ha bisogno di sviluppare un, un processo che non, che non deve essere più gerarchico, che non deve essere più... Perché è così, è così anche nei, persino io penso nei, nei movimenti politici e persino nei movimenti uh, di partito. Cioè questa verticalità non è un processo che fa bene alle comunità. Sul fatto che una volta non esistesse la proprietà privata, già nell'Ottocento ci, ci sono anche gli scritti di Engels che si sì. riferiva ad altri scritti ancora, lo dava come assodato questa, questa sì. cosa, no quindi l'origine della proprietà privata, dello Stato. È successiva, eh, sì. Eh, ma guarda, a me mi viene da dire, sempre alla luce del, delle ricerche che sto conducendo, è che... Mh, nell'area assiro nell'area mesopotamica e quando cominciarono ad essere costruite le città i gran, i, eh, le città-stato quindi siamo nel 2300 a.C. E, ed è, è, è, è veniva cambiata la il tipo di, di coltivazione cioè si passa da una Da un tipo di coltivazione, diciamo, or, dagli orti alle grandi aree, no? Perché ci, mh, vengono costruiti canali di irrigazione, sono famosi questi popoli, no? Ma anche in Cina, no? E anche in Cina, esatto. Ci sono delle leggende che parlano proprio di questo. E cosa succede? Succede che si crea la possibilità di accumulare le, le risorse, E, la, e, e queste risorse eh, vengono accantonate nei templi dove c'erano ancora delle sacerdotesse quindi delle donne ma in genere queste donne erano eh, le figlie dei re delle città stato perché volevano mantenere comunque un legame con il femminile ma contemporaneamente c'era già stato un passaggio a un sistema eh, patriarcale Questa eh, narrazione eh, viene da una, antichi eh, testi eh, su Inanna, che è una divinità dell'area mesopotamica, eh, ad opera di una delle prime poetesse, forse la prima poetessa eh, donna, che logicamente non ce l'hanno raccontato, che si chiama Edenuanna. E questa scrive e, e racconta di quello che è quel tempo, quindi attraverso gli inni di questa divinità femminile quindi in quel tempo era già, eh, era già avvenuto il cambiamento e, e, e probabilmente l'accumulazione delle risorse modifica il processo del potere senti, mi viene in mente una domanda e insomma per chi ascolta credo si sia capito che non, non ci siamo assolutamente preparati prima questa <ride> trasmissione e cioè riguarda Troia eh, siccome gli archeologi hanno scoperto eh, molteplici città resti di molteplici città non mi ricordo se è 7 o 8 addirittura eh, la Troia cantata da Omero che quindi è già chiaramente nel periodo eh, patriarcale no? la, la città con altissime mura la città della guerra decennale eccetera eccetera è, è una delle ultime quindi la domanda che la 7 Mi, mi dice il suggeritore silenzioso che si trova in, in studio. E, e quindi, diciamo, da quello che dici dovrebbe essere praticamente certo che a cominciare da un certo strato, no? quindi a cominciare da, un, da alcuni resti eh, di questa città, si potrebbe rintracciare la società o le società matrifocali Adesso io non so, la domanda è eh, le archeologhe, e gli archeologi hanno già tirato fuori qualche cosa da queste scavi o, in merito oppure no? Guarda eh, di questo non so dire perché non ho analizzato eh, testi o reperti però mi viene soltanto da dire che, che a Troia c'era Cassandra e Cassandra rappresenta eh, una delle è chiaro che è, un, è una narrazione no? una narrazione di un poeta però mh, leggendo le leggende mi sono resa conto che spesso i miti e le leggende mettono in evidenza quello che poteva essere il passato e quindi Cassandra il personaggio di Cassandra è già un elemento di quel sistema antico la, la, la storia ehm, che narra Omero a un certo punto quando dice che, tu, eh, che le donne si rifugiano Uh, sul monte e vivono insieme quella è già una mh, traccia che anticamente c'era stata una società matrifocale matriarcale come preferite uh, delinearla cioè mh, bisogna raffinarsi nella ricerca bisogna uh, non dare uh, per scontato e andare oltre e le donne sono forse in questo molto più visionarie siccome mancano meno di due minuti volevo chiederti in chiusura di farci capire perché parlare di queste cose così antiche ha a che fare con le crisi attuali allora penso che la lettura eh, del, di qualcosa che è antico Uh, ci può far capire dove abbiamo sbagliato anticamente quindi per esempio l'accumulazione no? per uh, promuovere modelli uh, che uh, non sottostanno più alla disciplina della, del sistema dominante neoliberista cioè per me sono connesse cioè come se <ride> da un certo punto in poi basta con il sistema gerarchico eh, androcratico con determinate caratteristiche che abbiamo visto e che fa soffrire sia l'uomo che la donna È violento. E, e violento ritorniamo a, a dei processi eh, Ryan Ezra li chiama le società del piacere non le società del dolore e della dominanza quindi secondo me l'analisi e lo studio Uh, di percorsi antichi uh, ci può uh, oltre a far luce sull'antico ci dà la possibilità di fare luce sul presente e sul futuro Bene, io ti ringrazio molto penso, anzi sono sicuro che chi è stato all'ascolto avrà ricevuto molti spunti interessanti per riflettere magari prossimamente anche di farci delle Eh, delle domande o delle proposte con, uh, con te o con, noi, con altre compagne sì. se verranno ci ci risentiremo dopo il convegno di Torino quindi fra un mesetto grosso modo fra quattro settimane e sicuramente ci parlerete insomma di, di, di questo anzi se vuoi ricordare i giorni per chi fosse interessato e chi potesse andare a Torino sì allora i giorni sono il 16, il 17 e il 18 marzo Siamo a Torino. Eh, Dove ci, si fa il convegno? Il convegno si fa a, a Pala, ah. uh, Pala Ginnastica in oh. via Pacchiotti, uh, ma comunque mh, se digitate cultura indigene di pace troverete tantissime informazioni e cercherò di portarvi le relazioni di queste meravigliose donne. Bene, allora grazie ancora, Entropia Massima per oggi finisce qui, la prossima settimana torneremo a parlare di acqua e servizi pubblici, buon ascolto con Onda Rossa 87.9 in FM.